Кажуть, він робить манікюр і педикюр. Може, він і брівки вищипує. А, ну, ну. Ближче, ближче підійти. Так є. Вищипує. Алеска, до речі, не вищипує. Принципово. Принципово не кладе макіяж. Каже, що красиву полюбити раз плюнуть, а от нехай її занебану люблять. Ось так, і люблять От молодець Чим же вона їх бере? Натурою? Тобто природністю? Природою? Щось у цьому є? Міло, а ну до мене личком Для візажиста та була раса За що її люблять? Що в ній таке? Наче нічого особливого але це наче оманливе? Вона особлива, а я. Він як на неї дивиться світочка повна протилежність. Сауна, тренажерний зал, масаж, візаж, манікюр і байдужість чоловіків. Ен Барбі Гел. Це про неї. А я хто я? Здається, закінчилася нарада. Манікюрні жіночі пальчики почали активно нарізати бутерброди, намащувати маслом і корочкою, нарізати лимончик, апельсинчик, ковбаску, сирочок, прикрашати зеленню і вареним яєчком. Розкладати одноразові тарілочки, і виделочки, і чарочки. А це що? «Це зелені оливки і чорні маслинки, з яких це пір у нас на святковому столі оливки і маслинки». Андибер приніс. Андибер приніс? Марго заплющила очі і пригадала забитий оливками і маслинами рот і здригнулася. Ну, «Як тобі, Марго, співкабінетник?» «Для сільської місцевості сойдет». «Ну, не скажи. Він справжній мужчина», – дала свою оцінку Леська. «Він такий сексуальний», – сказала Свєточка. «Хвиско ганжа андибер», – подумала Марго, але вголос сказала. «Свєта, ну так займися ним». «Ти мені його віддаєш?» – засвітилася вона білозубою посмішкою. «Ти ж знаєш, я не по этим ділам». «Признаюся чесно», – довірливо почала Світочка. «Я собі вчора розклала карти і бачу. Принц на білому коні. Тобто, андибер на червоній хонді», – засміялася Леська. «Не перебивай. Так от». Козирний король лів на козирну даму. Але масть різна, чорна і червона. Не моя масть, дама чорна, трефова, а король бубновий, як андибер. Як же вони обоє можуть бути козирними? Поцікавилася Леська. Ну, це фігурально, круті, значить. Так от. Бачу да мене моя. Дивлюся, вроді Маргу. Так я й подумала. Іди, ти вайнулася, Маргу. Ні, ти слухай, що було далі. Дальня дорога в бум і приємна несподіванка. А далі трефові любовні клопоти. А королю сльози. Пророчиця ти наша!» – нервово засміялася Марго, згадавши рубець від нагайки на чоловічому плечі і повний рот маслин. Шефове день народження відбувалося лише для свити. Все було дуже благопристойно, за руками відлагодженим планом. Спершу виступила партія романтиків і підлабузників.